فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ وَنَنِينِي وَالِيُّ الْيَوْقُفُقُورُ Wana kutumbulia macho tu Anilyamini wa anishimali izin Makundi kwa makundi upande wakulia na upande wakushoto Ayatomau kullu mdi minhum an yudfala jannata naim Wani kila mmoja wao anatumai kuingizo katika pepu ya neema Kalla inna khalakonahum minma yaalamun La hasha Akika sisi tumewa umba kutokana na wana chokijua. Fala ukusimu bi rabbi al wal magharibi inna lakadiru. Basi na hapa kwa mwala mlezi wa mashariki zote na magharibi zote. Kwa mba sisi tunaweza. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuki. Kwa badili kwa kuliko wao. Nasisi sisi hatu shindwi Fadharuhum yakuudu wa yalabu hata yuadun waache, porojo na wacheze Mpaka wakutane na siku yao wanewa ahidiwa Yauma yakurujuna minal siraan ila Siku watakapotoka makaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbili ya mfundo. Dhilla, Macho yao ya tainama, pethi haitawafunika. Hiyo ndiyo siku waliokuwa kia hidiwa. Allahu ekbar Allah.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 Basi na waache hiyo tama yao ya kuingia peponi Hakika sisi tumewaumba wao kutokana na maji ya kutharauliwa Na hapa kwa mwoda mlezi wa mashariki zote na magharibi zote za siku Na sayari na hidayah Kwamba hakika bila shaka Sisi tunawweza wa kuangamiza Na kuwalete waliotifu zaidi kwa mwenyezi mungu kuliko wao Wana sisi atushindwe kubadilisha huko. Huenda ikawe na kusudiwa kwa mashariki zote na magharibi zote ni maeneo ya mamlaka Mwenyezi Mungu yote ambayo hayana mpaka kama ilivyoshiriwa katika aya ya 137 ya surati al Na tukawarithisha watu waliokuwa wanadhaula wa mashariki zake na magharibi zake Ambayo tulitia baraka. Kuhonyeshe semu zote za hiyo nchi yotajwa. Na huenda ikawa makusudio yake ni mashariki za yuwa na mwezi na nyota zote na sayari. Na magharibi zao kwa hili ya kuhonyeshe vile vile ufalme wa mwanyezi mungu wote. Na kwa hivyo inadhirika kwetu kuwa vyombo vina katika kumba na mbingu. vinachomoza kwenye upeo wa mashariki na kutua kwenye upeo wa magharibi. Awapo chakche vinazunguka kutoka mashariki ya magharibi kuizunguka nyota ya pole katika sehemu ya kaskazini ya dunia kwani wa pole kwa nyota ni mdogo kuliko pahala unapoangalia basi nyota hapo haichomozi wala haichwi bali upiga duru ndogo kuizunguka north pole na kwa hiyo haya inashiria saa za usiku rehema kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu na Naalama na kwa nyota wao wanaongoka na kwa udhahiri wa kuchomoza na kuchua ipo ishara ya kuzunguka kwa dunia na hiyo ni neema kubwa kabisa katika neema za Mwenyezi Mungu ya maisha katika sayari hii kwani bila ya kuzunguka kwa dunia hiyo ya msuni kati yake nusu ya dunia gelipigwa na jua mfululizo muda wa nusu mwaka kamili na angelininyimwa mwanga kabisa nusu nyingine. Kwa hivyo, hai kama tulivyouzoea, usinge kuwako. Na tukifanya hizo mashariki na hizo magharibi, ni zajua pekee yake, waachilie bali nyota nyingine na sayari. Bas itakuwa ishara ni kule kuchomoza jua kila siku pahala pengine na kucho pahala pengine kila siku. Au hata katika kila dakika na juu ya dunia. Kwanijuwa kila dakikani na kuchu wa pahala anela pahala papili mfululizo, lizo Na hayani katika mipango ya mwenyezi mungu na miujiza ya uwezo wake Tazama pia maoni wa tala mungu ya aya tano katika suratu safat Na aya kuminasaba wa aya suratu rahman Basi wachili wa, achili, wa nyoka katika upotovu wao na wakicheza dunia yao mpaka wakutane na siku yao wali wahidi wakupewa thabu Siku watakapotolewa makaburini makaburi ni mbiu mbiyo, mbiyo kumuendea huyo ate wa ita. Kama kwamba wamemweka ufundo na wakimuwa duniani Walivyokuwa wakimkimbilia ya balila mwenyezi mungu Macho ya meina machini hawawezi wezi kunya nyua na unyonge na uzaliri Hiyo ndio siku waliokuwa kiaahiliwa duniani na wahakika nja